Laugarren unitatea. A, etxe bila, bi. Etxe hau ondo dago. hirulogela, egongela, bi komun eta sukaldea? Zenbat ordeindu behar da hilean? Mila eta euro. Uf, hori oso garestia da. Ez zait interesatzen.